عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ إِنْتَهَى صَاهِبَ بِدَعْتٍ مَلَى اللَّهُ قَلْبَهُ أَمَّاً وَإِيمَانًا وَمَنْ أَيَانَ صَاهِبَ بِدَعْتٍ آمَنَهُ آمَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرُ وَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بس زمایت من محترم محکم منګه دې سلور جمعي هغه په دغه بیان خبر اګه وچنه کې تر تر کار دي او د او د مطابق د ګنا نه منا کول په کار دي آیات مولاسته الله تعالی فرمای وتعاونو علی البر دا تعاون کوي مدد کوي امداد کوي عل البر دنه کې په کار او دیوب دا دا و التقوى او دیوبل امداد کوی د گونانا د مناکول উপকার کې د پرهیز پرکار کې د گونانا د مناکول উপকার کې پتی کې دیوبل امداد کوی او دیم ولا تعاونو دیوبل مدد مکه وی عل الاثمی په گنا کې او په ظلم کې آیات کې ډوټه خبرې دي اووازی خبری دي ازدي لاند په زرګونو او په سلګونو مسالې راته خبره الله خپل باندې کوي کې د یو بل مدد کوڅو جماعت جوړې توور سره بکی کارو کې د خپل باندې کوي کې مدد کوڅو مدرسې جوړې توور سره بکی مدد کې د خپل باندې کوي کې تا دلاس اونیسه د خپل باندې کوي کې مدد یو سریمز نہ کیتا اور تداعت اور کد اپنے کہی کی مدد سریم زکات نہ ور گئی تو تد مدد سوم رات دینی کا ہونا جہد قول دی وا قول پر کار دی اللہ احکاماتی باقی کی امداد کل او اغیر تربل د پنے کہی او دیو بل مدد تدا الله حکم دې پني کې کدي یو ملمدت کوي وتقوا د ګنا نه پمنه کولو کې یو ململکو نو سړی دې د ګنا نه بلکسب نه کوي واځه توسلم ګرش تداریم تو دا لیک سړی دې د ګنا نه نه بچ کیږي پکې رہی سار دې ته کوشش وکړي چې بچيږي او ستاپه زریس را الله تعالی د ګنا اذا ذا اللہ او د ګنا نه من کول کېم دې ول मदत کوي ولا تعاملوا او دې ول انداد مکه وي په ګنا کې سره ګنا کې لګیا ته نور انداد داغل اپارے سپورٹ ہوگر زے پا ظلم کیا لگا دے تنور داغے امداد ہوگی تا ظلم کے داغا معاوین او مددگار جوشی نوانا فرمائی دا سمک ہوگی دو گناہ پکار ظلم پکار گی دا دیوگ الامداد آمک ہوگی دا دا علم حکم در صفا حکم در دادیو اید احسن البتاوی والا دا عیات پا دلیل دادی خبر اکی پیشکڑه دیجی دیبینک چوکی داریم جائز نادا بینکی صدی کار لکه د ماملہ ہو صد غستل ورکول او لکل او پاگی بان نگوا کی الحرام صد ورکول او داگی معاملات لکل او پاگی بان نگوا کی الحرام چو گدار ده بینگ خس نلیکی او نو پیگوائی او خود دی ایت نا علماء استعلان کرده دی ده ده آغی مدد کئی کدر اصد خروب آنی رازی و صد بیڈاکا او بینگ نو گئی نو گویا که ده ده ده محافظ ده ده ده ده آغی امداد کی پدی صد سود کی. چه ده دا صد بازه محبوظه دی نو بازه علماء اگر چې د بینگ چو گداری آغی پور جائز چ درسو پر دی انسان بل کاری خو باز علماء د دې آیات د وجنه چې دا په ګناه کې امداد کول ل دوی کې ګداریم ناجائز دا حرام ده د رزق او د دې تنحاء حرام ده نو ګناه کې بل امداد نکو پته شو دا خبره ده نه ده هر انسان ګناه پیجن او کس ګناه کې مبتلا ده ته دا عمل ګټیا کې پاتې سلن یو کس لاګ وي تو ته چوکیداری کې نا ته ګناکار کې ته په ګناکي امداد کې د څنګه هدا ګناګار ځس ته کم ګناګار د دې ولن دا حکم کوي چې پنهي ښایي کې اود ګنا نا پمنې کېدو کې د یو بل مدد کوي په ظلم کې او بل ګنا په کارونو کې د بل مدد مکوي اے بل حلیث کی فرمائی چمن امر بالمعروف فنہا عن المنکر سوک چیدنے کے حکم کئی خی خبری طرح بلل کئی ونہا عن المنکر او دگنانا من اقول کئی فہو خلیفت اللہ فی الارد دا دا اللہ خلیفت دے فزمتا کی و خلیفت و کتابی دا, دا کتاب و خلیفت و خلیفت رسولی او دا اللہ دا رسول خلیفت خلیفہ دا معنی حایتی او کس کمزوری اغلی نائب پکاری خلیفہ ہو دا کمزور جا دا و جنہ پکاری دلتا مراد آنکھ خلیفہ نوے جا اللہ کمزوری نوز و اللہ علی جانشین پکارنے مطلب دانے دے د دا الله حکم پزمکہ کی انا پسکئی پیغمبر چی کم حکم لرا غلی دے اغدے پزمکہ کی خوری اغدا اللہ دے کتابا خلیفہ دے دا اللہ دے کتابا نائب دے دا الله د کتاب حکم خ نګور نه کې ترمنل او د گنانا نه منکل انسان تاسو الله خلیفہ وېل کی دا الله د کتاب خلیبوت وېل کی اګه علم پیغمبر خلیبوت وېل کی ته پیغمبر کار او پدې تبلیغ کې کپان شکل ونی پدې کې د ټول امت د فعال او داری مثال با حدیثوکے نبی علیہ السلام ورکڑا دے داری مثال دا سے دیں سمندر اندر کیا جاز او پا آگے یو لاند تبقی و بلا باند تبقی اس پا لاند مخلق دی پا باند تبقی کے مخلق دی جاز روان نی او لانده تبکیوالا تا چه ده او بو ضرورتی نئی برا او برا نظان لئو بر آدی او کتیوڑی جاز کم بلا مخلوقی پس اونو مخلوقی او بو تا ضرورت رازی نو ده ای برا خیجی او ده برا ما او بر آدی او لانده را کوزی نو در لانده نی خلق سوچو که چه ارمون برا خیجو او ده برا ما او بر آدو نو اسام کاروالی نکو چه پده جاز که لانده و سوری و او سوریو د بره خطونه د کودوه د خلکو د تکلیف نهته نه ب نو پیغمبر د خل پرمای ک چر د ک برنی خلک چېکم بره طب په کدي د لاند د خلک د دی کار نه منه نهکیې په جاز کې د سروری کوونه او دی پکی سرور وک نو بس او بجارادم نه شي بیا خو بندږ نه زوری نو جلان د درښنه باندي بم د خځي جاس بدرون شي براني خلک بم تباشي ولاندينه خلک بم تباشي او که باندي خلک دا د لاند خلک د دې سوري مناکول نه منګو چې په جاس کی سوره مکه وای دا او د خلقت نو پاس خلک بم و ولاند خلک بم بچ د نهګه حکم کول او د ګنا پیغمبر د خو را څه تا غونګار خلک د ګنا نه منکې نو تموند عذاب نه بچې هم د عذاب نه او که اغه مسلسل <سؤال> په ګنا کې مبتلای او ګنا کوي نو چې پای عذاب راځي دنیا کې به پتا ونه راځي تبه نه بچې اخرت کې به بچې استامه ملزان له دا غي مامله زان له خو دنیا کې کپه ګونګار وبانه عذاب راځي نو پتا ونه راځي دا یو مثال ورکه دې کیشته سره نبی اسلامي د جان سره مثال ورکه ده کبره فلق خلق منګینو دواره به مخصوص ذکرنګي کناکان خلق بننګر حمد د ګنا نه مالکی د بادنه مالکی نو پدې کې د نیکانو خلقو مه حفاظت ته او بچاو دی او د تکو ګنانګر خلقم پکی حفاظت او بچاو دواره به مخصوص پاتې ده د دې رہبانیت بدے اسلام کے بدے مانا باننے چی سڑے زان لکی نیدانیشتا کلکم رائعون و مسئول ہر انسان نبدا ما تک تو بارکی تپوس کی دا د تربیت بارکی و تپوس کی دا غید تعلیم بارکی و تپوس کی چی سنگت تربیت تا دلان مخلقو کلد اور سنگت تعلیم تا دی تور کلد امام ازالی رحمت قرآن لیلی پہمبر لیسنا و پرمائل چھے اللہ تعالیٰ او کلی تا عذاب ورکو او پاغے کی اتل لزرہ قسان داسیو عملہم عمل الانبیاء دا عمل داسیو لکسن جدہ پہمبران و عملی پنے کہکے بھئے ڈیر کوشش کہو نے عمل بھئے کوئے پیمبر اسلام ته قوس یا رسول الله دم خلق کتل زر خلق او دا خلق چې کامل نه کانو دي پیغمبرانو کوشش عملی یوم حلاک داول لاسو دا نشو نبی رسول مته پر م لم يكونوا يعذبون الله دې ته الله په وړاندې نو وسکه دل کړه الله پرمانی وکي دا ولا یمرون بالمعروف او د نک حکم ام نک و یا ولا ينهون علی المنکر اګه ګونه نه منه کولم نو ازمون راستاسو د پښتو عامتلوی د اوچ سر لاندې سوزی د اوچ سر او لاندې سوزی نو بیا خاموه چې عذاب راځي نو د نړۍ قانون بیا عام عذاب راځي بیا ور سره دکنه کان خلقوم په پیټ کې راځي اگر تاسو ماو د اخرت مامله ځان خیرت معاملہ کی بالا او پر مایو ممتاز او مایو المجرمون نن مجرمان خلق چې کوم جرم والا خلق دی هغه جداشه او نیکان خلق دي چې جداشه نو دا اخرت معاملہ ځان نه دا اخرت کې بوجوداشه د دنیا کې محفوظ کې او ایا حدیث کوثری امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کې اللہ فرمائی بخبلا با اند یا لا تکن من من یو اخر طاوہ اے انسانا اے دا آدم زیاد تا دا آنگا چا نمکی گا چه توبہ رست رست رست کیا ونگا سبا با توبہ او بالرز با توبہ باسم او عمر لالویده وی طول الامل او دا آنگا چا نمکی گا چه امیدون اگدی چه امیدون اگدی گی لوې لوې اومې د نړۍ زندگی لږ کاله داو پروجکټ دې د شلو د ډیر شو کاله او کړي تمکګه دا ااچه پسند دي خيرت تلل شو عمل ورسره ني يقول قولنا عبيدين عمل المنافقين او تمکګه دا ااچه پسند دي چې خبره خو پسند نه کانو خلګي گئی او عمل عمل پسند نه منافق وي ان اء تي علم يثنا kada Allah de taraf se milaw shinu pae kana atma kai wa in mun alam yasbir aw ka chare mana tikre shi ta Allah de taraf se milaw de shinu be sabr nakai wa yuhibbu salihin wa laysa minhum او زانه استغفار پکاری نبی علیہ السلام او روایتو کرا جی دیر کرتے با استغفار کرو سرد دین اچھے الله تعالی د نبی علیہ السلام تو او مخکنی اور اس تنی بنونا اللہ ماب کرو توبہ مواخر قول نری پکار او توبہ داند اجیب اس پخلو بانی سلی ہوئی توبہ بازی خوانونم غلط لی استغفار استغفار استغفار استغفار لبز غلط تخان تنفس به استغفار دا استغفار او استغفار مطلب د توبه کول نه دا توبه نوم نه لکه موږ کار کول ځان نشي ده کار کول د یو خبره استغفار مطلب او معنا عربی کې توبه او خدای توبه او کول نه دي کتر استغفار استغفار استغفار توبه کول استغفر الله نه یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه نو غناجه استغفار استغفار استغفار توبه خود دې مطلب داشه توبه خپل توبه خپل توبه خپل دا ټیکن تاسو ما غلط ته وچی دا غلط ته کې صحیح کو استغفار دې او زه د مونږ دا استغفار به ځای استغفار مطلب داجه توبه خپل توبه خپل توبه خپل ته تا خدای نوې جزې توبه واسنه ستوبه خپل چا توبه د مسلمان توبه خپل د کافر د کفر نه توبه خپل دې توبه خپل او چهت دعوه استغفر الله خدای و خنده او عالم ما وارد الباز ملگورنہ بوندوب... موس که بعد اترم به اسی حقال روزتو پاعتش موس پسی خمخا ویل پکاری دو دریفیره استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اللہ اکبر ویل پکاری اگرأ استغفار استغفار استغفار توبو خل توبو خل توبو خل استوبر چاو خل تا دیو جنا صعیل پازدہ کیا توبی استغفر الله ا بیا ور سره کړه البته کوم ځکه من کل ذنب ده هر ګنانه پس نور نظر دې را بی ک استغفر الله یا الله توبه بس نور سره پښتوقي و اخلا ده خری ګنانه ک وړه که ک لوی ګنانه ک پټه ګنانه ک خکاره ګنانه ک ما ته معلومه ده ک نه معلومه نور سره پښتوقي و استغفر الله یا الله توبه او ک استغفر الله من رضى او صحیح پاس پختوکی ایال نحظمہ دے توبی دلویگوناونونا د دا پٹونا دا د کما تا معلوم دیو کنے دیوالو تو دیو جنا دا روزانا و خلپکاری حدیث کی رازی دا د کامیابی گو را دیر لویسیز دے دی. که دا شیم راتین که حدیث کی راځي نبیل اسلام پرمائی تو با لیمن وجده استخبارن کسیرن پیسی یو قاما دا هغه قصد د پر خوشحالی د کم کس په خپل عمل نامه کې ډیر توبه او منتدي قیامت دا. دا دا. دا دا دا دا. دا دا پر ځوان ډیر توبه او خل دغه په عمل نامه کې موجود وي دغه ډیر لوي خوشحالي نه دیږي نه روزنه نه پکا استعمال کوي په دې سره یو نه دامت په کار نه ملاتیا رسول الله نه پکارد توبې لپاره شرط دره او بلدارې په حقی نه واپس کول پکاره چازمکارا واپس کول بکاری یا چاہتا شوتل روڑی اغنی واپس کول یا دا اغنی استحلال کول استحلال ویلی ما پیدا بس گتا یا ما پیدا دیکھو اس قیمت اخلی ہوکو واپس اخلی نو قد حقوق الانعبانی گنای اوتتی نا توبہ واسن راگی دا بیا دا پر آزمو کی نبیگو او بیا اغتا حق یا واپس که یا دا اغنی ما او کده اللہ حکی ده اغید پارکزایا کفاری نو بیابا کزایا کفارا کی مثلا نوز دے تو بابا او باسی و کزا موز او کده اغید پارکزایا کفاری نو بیابا کفارا ورکی پیامبر اللہ السلام پرمائی چی اللہ تعالی پخپلہ پرمائی دادم دا زی اللہ تکن من من یو اخرت دا آغا چانم مکی گا چی خپلتو برستو کئی بس سبا بشیو بل رز بشیو وَيَتُونُ الْأَمَلُ أُخُلُ مُدُنَ أُغْدَي وَيَرْجُو إِلَى الْآخِرَةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ أَوْ آخِرَةٌ وَابَصْ شِئَ عَمَل وَرْسَرْنِي يَقُولُ قَوْلَ الْعَابِدِينَ اَذَا اِنْسَان جلوې اوميدونه کینو بزته مکملونش انسان د اجل دنيته اچته پټنيشته چې د بکلم ده دیناستو کسانو کې یو کستم ده و مخ کې سوق کار تو باوخ کل پکار دی دو گناونا نیک آمال پکار دی او دا دہترین شیده چی انسان امیدون خپل مختصر گی اورا للشی انسان بار للشی انگا تاسمین و عام دماشری مثال یو انسانی بار للشی اگٹی اگٹی دلتا بیلڈنگ لوڑ شی را لی گی را لی گی خیرو چې بیا که دا, دا, دا, دا خانه کې ناس دي د ښځو ومني دا بیا به چت هم د ښځو لله نه دا خانه کې ناس دي او په هغه ځای کې دا ژوندۍ ختم دا د هر انسان اده حسرت او د امید سره ډېر ارمانونه دي چې پورې مګبرکه بده پنيب سینوګي هغه پر شي ویني زان سره مې د هغه مګبرو ته وې راشه مونږ اته سو اغه روانې د هغه مګبری د بدر مانو نزي دنیا پره کېږي نه خلکوی د دنیا وې نلسنلس وچلېږي نل د چر نشلګي چا شلکلین نه هر انسان هغه ته نه دکسلل شې نلسنلس پنللس نه چا شلنه او بیا ما داسې راز راشي چې باغې بیا ګور تخ خپل مور دی نا پیجنی زوی دی نا پیجنی خپلن رور دی نا پیجنی دیو بلن با پر کولشی سنچه نن اندا انسان زمان دی نیکی مطالبه کی او ماننی کیو واری دا دی وجبه دیو بلن سید کولشی او الاخ با کولشی اس نن رز نن رزد نن عمل کولشی صبات و یا نمیلاوی گی یو نیکیم نمیلاوی سړې د ارماق کې خسارات نه علیه بس بیاوا صرف حسرت او افسوس او دندامت نه لا وایست د دې نه په خپل ما عمل کوشش وکړل او بل ته چې دا ترغیب ورکونه کې ترڅو درو بل کئ اموس کینې څنګه غته د یو مستواب ملاوي کیته ته ملاوي بل زغه بیا او کوته ملاوي کیته ته ملاوي کاو سړې د ګنا نه من کغه غته سمره ثواب ملاوي کی ته من شته غته ن د دی وجنا پدې کې داخه خير ده دانو عل الخير كفعه له په خیر باندې دللت کو ان کې داسې دي لکه چې د پخپل باندې د خير دا کارو یو کستو طریقو خو له صحیح طریقا غفله نو یا خیاله نو یا غفلت کېو صدقه او کړه بل څه او بل څه او تا کم آرام رساو ملاو شوم را جګه دی وجنا د خپل مطابق استعداد مطابق د خپل اولاد دا غیب موږ حفاظت هم پکارو او تبلیغکار کې مهساس تل پکار د دعا او نام وکړو صلی الله تعالی